Sovia a 102, a fiilor împărăției către a toată zitorul. Aleluia, slavă-ți, Tată Ceresc, a toate zitorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când celor rău, Frământând urma pasului nostru călca, Tu ai pus deasupra noastră aripatar. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, toate zizitorule. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău, cu toiagul neamurilor, destinul nostru lovea, peste sufletul nostru ai pus platoșa și pavăza ta. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, toate zizitorule. Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă atunci când cel rău cu hule, fața noastră o spăla, Tu cuvântul înțelepciunii ne-l-ai pus pe buze să spune rugăciunea ce în lumină ne-am Aleluia Al slavă ție, Tată, ca toate zitorile. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău, cu și neguri, o cale ne închidea, în inima și în cuget, când tăia ta de dor, un foc ne aprindea. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresca, toate ziitorule! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău, cu viclenia ascunsă, o cursă ne întindea, tu, îngerul tăriei, ne-ai dat să aducă o stea. Aleluia, slavă ție, Tată ca toate ziitorule! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău, cu aurul minciunii, mereu ne ne-a pe mâini ne-ai pus pecetea ce în taină ne-apăra. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, ca toate ziitorului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău cu șarpele mândriei mereu ne ispitea, un înger cu a slavă smeriți ne înverea. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, ca toate ziitorului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău pe cumpăra din cuget veninui ne-arunca, ne-ai sărutat pe suflet cu dulce vorba ta. Aleluia slavă ție, Tată, ceresc ca toate editorile, Te vin și îți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău cu piatra deznădejdei în inim ne lovea, Tu nu mi-ai pus nădejdei și ai făcut o stea. Aleluia slavă ție, Tată, ceresc ca toate editorile, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cel rău cu îngerii cei negri, și moartea ne pândea, Tu ne-ai adus în suflet cuvântul ce-nvia.